Durangoko azokak ortebetetzea du, aurten, ospakizun gisa inozbeinu ekitaldi gehiago egongo dira. Kontzertuak sorasaldiak, projekzioak, aurrentzako aktivitateak, aurten, berreun eta berrogeita amak erakustokie egon godira, eta rotara irureun eta berrogeita amak berrikuntza, liburu, diska edo aldizkarrietan. Durangoko azoka antolatzen duen gerediaga elkarteak, eta euskal kulturara kundearen ahteko partaidetzak bederatzi urte irauten duela, ipagaldetik amabi jarkitaletxe eta dizketxek partartuko dutea orten, pantsoa etxikoen ekeko zuzendaria. Ba, nik uste dut, konfiantsan arigiren lanian, eta urtetik urtera, itzarmen hori ahra behitzen dugu, eta nik uste dut, urtetik urtera ere, estanda gehiago baden, eta baden ere, emaiten dugun, ahalak emaiten ditugun ere, prezeski ekintza ekintza erren antolatzeko ere, eta ni pentsatzen dut, guetako oso garantzitsua da, iparaldeak toki batukan dezan, eta eskerzeko dira lehen-lehen toki batukan kan dezan horako azoka batia, Gere diagarendako ere, ustetut dut interesgarria den, emeki emeki, iparaldean ezagut araztia, zer den holako azoka animale bat gola gatu zain mailz edo ikas agitaletxeek haien atera begiak eraango dituzte azukara, gatu zain agitaletxeak adibidez, eta haren historiaz argazki liburu bateraango du hartzea lopez gatu zain agitalexeko aduraduna. Orduan hiru uh, tomoko lehena esizanen da etahau uh, milaabazeunta berrogeita maiikatik uh, milaabazuunte liurgeitamaz zortzera kokatzen da gutxe bera. Beraz eta erakunde armatuan sorrera talenten bilaka eraaka. Liburu horren berritasuna da uh, argazki li Argazke horien atxemateko ba, militanten familia, elkarte, argazkelari profesional, fundazioei idei egintzaie, Euskal Herri Osoana, ipar eta ego Euskal Herriana, argazki guzioien biltzeko. Berro gaita amarr urte ditu durangoko azokak, ospakizun handirik ez, baina bostegunez, zibiltzen ahalko zirezte, azokantzeak, eta bostegunez, sortzi guneetan banaturik, bosteun eta berro gaita amarr ekitaldi ezberdin izanen dira, izan konzertu, taileak, solasaldi edo bideo bideoprojekzioak. Izaskun, helakuriaga, grediaga elkarteko kidea. Jaia handirik ez, baina bai gauza detailea txikietan. Baitu ba, esaterako liburua argitaratu dugu. Gero bestalde batetik, e, da markabarria irudikatu dugu eta markabarriarekin hasiko dugu eta tozen berro eta marrurteak. Eta gero badago zesaterako e, diaspora, e, ba, euskal kulturera kundearekin batera, e, ipar euskal herritik e, argitaletziak eta etorri badatoz durangora, edizionetatik aurrera e, diasporako e, kolektibidadeek eta beren lekua izango dute durangoko asokan.